وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قاعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة قدر وما أدراك ما ليلة قدر ليلة قدر خير من الفشه تنزل ملائكة وروح فيها بهم ربهم من كل أمر سلام ہی اتتا مدن الفجر صدق اللہ نظیم بزمائے ذکمن محترم رمضان مبارک امیاشتا آل بہترین امیاشتا نبیعنی صلاة و سلام و تا مبارک امیاشو علیه د خیر و تا رحمت میاش د دنیا و تا خیرت دا گٹ و امیاش او دا امیاش تا چی اللہ جل جلال ہو دا دیو جی پمونگا پرز او دا دیو شپیع ادری دل اللہ جل جلال ہو اغاز امام غزالی استاد ظرا پار سنت غزولی ینی تراوی کول او حدیث اراضی حدیث سکی جاء الان غزولی جعل الله صيامه قریب وتنوا قيامه ليله تطوع اگر یہ حدیث کے نبی علیہ السلام قربان نسبت راضی قداد نبیه علیہ السلام سنتی خواد تاقید دا پارا بلکہ تراوی کول دا اصلاً دا اللہ تلا حکم دے مدان لاجل جلال حزمون دا استاس اللہ پارا یو اذا پی سواب جرسول دیت قدی کے تراوی کول اور حدیث کی راضی پیامل علیہ السلام برمائے من تقرب في بخصله من الخير كان كما ادى قريباً فيما سواه كم الانسان چې قدمي عاشق هيو خير عمل سرا بهترينا عمل سرا هيو خصلت سرا ارا الله ته نديش ندا زدي الله کچي رمضان کې پرز ادا او چاچی پدینیش کی پرز ادا کرو مکانک من ادھا سبعین پر یو بطن پیما سواہو دیگا سدے لکا چی پر رمضان نالاوہ بنو رضو کی رضو او یا پرز ادا کرو نگاہ انلاج اللہ علانہو دا مسلمانانو بی سواب بی سواقو لدہ پارا مستقل سیزن کرو لے ویتشارالمواصلات ولیکي دا یو بن سره د غمخرا میاشتا پدې کې اول سره خلق مالیکا اونګي او د صبر میاشتا انسان پدې کې خپل نفس د ګناو نو نه صبر کوي دا نه نه پر معموله صبر کوي دې وجې نه ده میاش بارکه راځي چې سواب او جننه ڈا دے سواب آغ جنت تے اوپدیمی آنش کے دو انسان رزق دمومن انسان رزق زیادہ والش او جکم انسان اوپدیمی آنش کے پیوبل انسان بانیرو جمع تیوکی نکان مغفرتن لگنو بھی واحد کانا قبطی من النار حدیث کی رازی دادت دا پارار دا بخشیس زریعا دا چو پتل بانی رو جماعت اوکلا او دادت دا, دا پگناونو دا مغفرت زریعا دا او دا انسان پتی سرا دادت ست اغدورنا ازادوالشی دادت دا ازادادوالک دا دا دا دا دا پار سبب گرزی او چو پچا بانی رو جماعت اوکنو دا اغدت سوابنا اس شنشی کم اولوک والی کس کم این رازی یا حدیث کی رازی صحابہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو پر مل لئیسے کلون آئے جیدو انسان دا طاقت نشتا چیغب پل انسان باندی تا ملک دا باندی جمع دوگی نبیان بر صلی اللہ وسلم و دو پر مل چی اللہ یعطی عز السواب من فتر صائمان على تمرتن او شرب تمائن او مذکت ال او مذکت الابنن چه درو جندار پا درو جماعت دا سواب انسان تا پیو کجورم ورکا ولیش چه یو کجورم اللہ ورکی اپی رو جماعت اکی یا یو گوٹو بور لورکی یاد اللہ سا یو گوٹو لورکی اپی رو جماعت اوکی نو دا سواب انسان تا پدیبانی ملاوی یاد امیانش که دا اللہ خصوصی رحمت تاول لکی انسانانو تا متوجیوی بیا میز کی اللہ تعالی مغفرت کئی بخنے کئی منزنائے عیسیٰ کی زیاد طور آبیا آخری عیسیٰ کے اللہ جل جلال ہو دور نہ دو خلاصی ایلانونا کئی خلق دو جہنم دور نہ خلاص ای دردی وجن حدیث کی رازی چتان سم پدے کے خپلو غلامانو سرہ نرمی کوائیں داغه فضیلت رازی چې کوم انسان وقت المملوک علماء د خپلو کار چا کارو خدمتګار نا داغه نه بود سپک کنه غفر الله لهو به انسان تعالی جل جلاله بخنه لکه عام طور مسلمانانه چې کمل کلی یا تعویقی کپنی دی نپایي کې پدې معاش کې دا هغه سرا د نرم نامه ملګیو د ټور نپدی باننیم سواب ملالیگی اللہ تعالی دے انسان گناہونا مابقی او دور میں ازادی او یہاں حدیث کی رازی پیامر اللہ صلاة و سلامو پر مل چھے سلور عملونا تاسو پدی کی زیادت ہوئی سلور عملونا اغا پدی رمضان کی زیادت ہوئی او اغا سلور عملونا کی دیو پر مل دعا عملونا څې دا هغه نه هوستاز او خلاصې نشتا یو داৰে چې تاسو بخپل دعوا او عملونه چې تاسو رب راضا کړای او دعوا غړي چې ستاسو بیا دعوا او عملونه کم داغه تاسو بخپل رب راضي کوي نو الله ولا اله الا الله یعنی په دې میاش کې لا اله الا الله دا ویځه طواله ادوین و تستعفیرونه او دا اللہ نبا بخنه وارا استغفار بگوئی او دوشی دونه دا سید و خسلتونه چه داگین استاز و خلاصین اشتمایات داده و تسالونه اللہ الجنه دا اللہ نبا جنت وارا من النار او پدی اللہ سر با پناه وارا دورنا دوشی دونه چه استاز یاو دا اللہ نہ جنت وختلی او بل د جنن بنا وختلی او دو سيزونه جدي میاش کې هغه بتا سو ډیر کاه چې پاګي باندې الله راځي کیږي نو یاو ده لا اله الا الله غواهي ور کولې او بل د الله تعالی نه بخنه وختلی ندی ما جناتا اعمال زیاد پکار دی لا اله الا الله د ذکر سیوا دی اول استعفار دا الله نه بخنه وختل دا ډیر زیات پکار دی استعفار ویل پکار دی خاصوسا بیا په سبا کې په وختو تهجد کې دا بهترین طمنده وي استعفارونه بالاسحار هر وختې استعفار وختل دا بهترینه طریقه ده ټیم کې دعا قبلې نظر آ پدې کې کپچا باندې اوس کول بریماش کې ولې زان لا هغه نکه د پکار دی او نه کې زیاتول پکار نه حدیث کې راځي چې انسان په دې کې پغل باندې او هغه اسکول سقا الله من خوف شربتن لیم او حتا يدخل الجنه ته امام علی السلام فرمایدا انسان باندې الله جماعت د خو نه او هغه اس کوي تر دې pore انسان د تر هغه پورې نه تګیږي تر چې دا انسان جنت ته ورداخل شي باہر حال دامیاش دا زیادت و سوابون دا اللہ جل مجلال ہو پدی که دا انسان دا کارب بانی لیتای دا بخنی پدی که دا خپلی بخنی اسباب را پیدا کل پکار دی پاوت که پچا باندی روز کولی که پچا باندی روخی خوللی کاغا پدی که نبلو نکولی کاغا پدی که دا اللہ نبخن اختلی کاغا پدی که د لا الہ الا اللہ ذکر دے سمرا عمال جدی پڑی زیادت اور کل پکار دی پڑی با نید انسان بخنکی گی اور پڑی با نید انسان زیادت سوابنکی ویانا یاد ساتھ ہے دیکھیں دی میانش کی اللہ جلال ہو یو حرز گردو لیدہ چھے اغد زرمیانش تو نسیوا سوابن فی بلی لیلت خیر من الپشار پیام برلی اسلام پر مئی پر دیکھیں یو شکرہ اغشپا چه دا اغد زر و میاشتو نا بہتره زر دا. و میاشتو نا بہتره مطلب دا چې انسان پدی که یو عمل اوکی نو دا سی دل اکچه دک عمل زر پی ری یا دو زر و نسیوا پی ری اوکی نو دمرہ ثواب ملاوی مثلاً یو صلی پدہ غشپا کی یو سی پاراو یو گویا که دمرہ ثوابت ملاوی گی زر و نسیوا سی پاری ہو. او صلی پدامش پاکی یو ختم اکو نو گویا که در زرش پو عمره ختمونه چی زرش پیگره ختمونه اوکی نو دمره ثوابه تا ملاگی نو لیلتو القدر <سؤال> دا اگه دا پارا اتکاب کولشی دا اگه دلتول دا پارا دا اگه تاسو محروم بادنشو دا دیره بہترینش پارا بیره بہترین تاسو سوچو کئی چی یو طرح یو سی پر او دا اغیر سواب یو پا زر بانده ملاوید یو پیرا لا الہ الا او دا اغیر یو پا زر بانده ملاوید او چه یو پرز عمل لی پکیو کنه پرز یو پا او دی او اویاو لبیاب پا زرو کی زر دور کنه یو پا اویا سرش چې دلیلتو قدر پشکا بانده تا یو فرض موس اداد که دا جمع سر نگویا که تا اویا موجنه او کو او کا او یا پا رمزان کی یو پرس کا او یا ده او بیاده که او یا دلیلتو القدر پشبه بانده یو پا زر ده نو پرس موز دلیلتو القدر پشبه په پا جمع سراو که نو گوه که پدق یو پرس باندې تا تا دا او یا زر و پردون سواب ملاوی نو زمان دا استاسو پا شجده پا کرده چه پده احیان عاشرا که زمان دا با استاسونا بالکل د موز پا جمع نکزانشو بلکه جمه نه سگه په تقدیر او اعلانم کزان نشي نو قانون سني چې زمونږه استاد د ماخام موج قام کش پکې ازيد لا کول تقدر دن مرزيته شپه شولې دیږي ننور پرې واتو نه اوسمه زم ماخام موج اغم ستا د لث سر راشه دما ستان موج استاد جمه سر راغه او در سال موج استاد جمه سر راغه نو یو یو مز اغستا او یا او یا زرطا رسی او چه کم سی کم تپکی یو سی پارا سبب ہوئے نو یو پا زرطا او یاول زربون ورکوالا کم زیتا حساب رسی اللہ جلتا جلال ہو پا دیکی دا انسان دا بخن بانی لڈی نو دی وجنہ دالس اخیره شپیجی کمیر آروانی دی ایران زمونگا استاسونا بلکل پا غبلت کی اونی زی پا دیکی مونگا تاسو انتہائی کوششو اذا کو عظم لندش پیری انسان آم تو خلق طریقی اوڈگی کم نوی اختا دیگی فبیاں آگئی که سوک موبایل سر مسروف سوک یوشی سر مسروف سوک بل سر مسروف ودیو جناد اللہ عبادت سر و ذکر سر مسروفی دل پکار پاگئی که زمون و اصطاسو دا پورا زندگی چکم آمال کنی پداما یوش پاکی یو گینتا او یا نیم گینتا آمال کن پورا زندگی دا آمالان سیوا سواکی دا به قوم مات باندې دا الله رحم دې دا شپ نوره قوم ته څنګه ور پلی شي دا دې امت خصوصیت ده رمضان میاش دا نور قوم ته څنګه ور پلی شي دا دې امت خصوصیت ده به ترين الله دې خپل کلامونه نازل کړې قران الله دې کې نازل کړلې نازل کړلې زبور الله دې کې نازل کړلې الله دې کې نازل دوی چې تعبونه الله تعالی ته ډېره محترمه نازل کړي دي او الله جل جلاله د خصوصیت فرند دی او مکتور ګل او په دې میاشت کې بیا د غیاو شپه د ليله القدر دا ډېر به ترينه او د دلني عبادت حاصلولو او د ثوابونو حاصلولو شپه چې په دې کې موږ تاسو محروماته نشو আজি په دې انسان د خلک نو دا محروم نبی نبی جبری علی نبی وجی علیہ السلام ته سلام خیره کړی او نبی علیہ السلام ته سلام امین ویلو رسول الله صلی الله حالات پیشه غ انسان چې پکم باندې دا رمضان میا شراله او دې انسان بخنهونه شو ندی الله حالات کې نبی علیہ السلام ته امین ویلو نن علی جن فرین ی عشق په لابل باندې خپل بہانه کول پکار او زیاد کوشش د استغفار پکارل لکه چې څنګه حدیث کرالو چې موږ تاسو استغفار او یستغفر الله ردی من کل ذم من واتوب یا پختو کې انسان وای زدو زه د تانا د خپل یا ګناونو بہنه وای یالنا تغپٹی دی ختاربی یالنا کما ته معلوم دی یما ته معلوم دی یما په پټ باندې کېږي یما په ښکار خدا دې د تا نه بهنه واړم لازمین ارقام هغه را الفاظ دی نه په دې الفاظ باندې انسان کوشش خو به هر حال کوشش وکړ دې چې نبی جبريل عليه السلام خيره کوله د اهمیت د وجه نه کولی ځکه چې کله یو انسان نه اهم او بهترین شی زایش د خلک خيره او کنزل لګي تا قانون دې ازه خيره او کنزل لګي نه چې کله کوم او اهم شی چه باندې سره د انسان بخنه کې چې د انسان ټول <سؤال> غناونه د پیر رمضان حواله کړ دې رمضان پوری ما کې او بیان دې انسان نا دغمیان زایشی او د بخنه په کې وې شي د دې وجه نه ده خير او د تبع مستحق ته نجيري ل السلام والسلام د انسان ته خير کړ کړه انسان دې الله تبا کې نبی السلام دې او دې مستحق ته امين چې د بنده رمضان درغ او د بخنه ونه نادی وجینہ کوشش بگار لے یا اتقاب تے نا اتقاب سنت تے سٹیم ختم دے اتقاب باندی یا شد قدر باندی تفصیلی بیان اب یا انشاءاللہ کوئے اتقاب جمعیات ساتھ ہیں اتقاب یا واجب دے یا اس نظر اکی داگی اتقاب تے غزان لے جیدہ کم وقت نظر ہی تو آگا یا سنت اتقاب تے چیاغد رمزان دا اخیری لس رض نہ لا اتقاد سنت یو نفل نور نفل کار صحیح دم مقدیق کول مطابق هغه یو جې دم کول شي جمعہ ترنه نوځي داګه لپاره دا روزه به شرط نه نا. ترنه نوځي جمعہ تا د سب لو په ځای کې اتقاد نیتو کنه دم کې مین دم کې اوس څخه موکل زموږه استازو مختا اغا د اتقاد د رمضان د چکم سنت او سنت موکل دی فقلی کې په اوس په یو څه کې په یو معلکی یو یو کسب کار نه نو موږ تاسو ان شاء الله کوشش کوو د اتکا په اړه داګه په بیا کل نه وکینی نو الله په ان شاء الله بیا تفصیلی توګه شلم انور غورو شي مرغورو کېږي د 25 په وروګي داګه نه مکه مکه ځان جماعت را رسول پکاري نو هغه تم نه بیا کیناستی په طرف زنانات کے لیے نماز غید پرقور کی ترتیب غید پرج کل کے کوٹ کے یا جن نماز میں یاد مذه مقرر ہوئی یا یہ خاص جبری یا خاص علم مقرر کی فقہ زا کے اجتماع نے تو کی, کی. زنانات ال تکے کولیش اجازت والی دا خاونا اور نور کارو میں انتظام و انتظامیہ کی زنانات اور سلیم کولیشی انشاءاللہ کوشش مل گئی ان پار جانب پر اک اجتماع تم مل گئی کی نبید اجتماع یاد دلالتو القدر بارک انشاءاللہ غباب یابل جمع اللہ نامل کل توفیق نسی